Olá, olá, assinante deste site maravilhoso, David Chiodini, tudo bem com você? Olá, Antônio Curti, olá, nosso querido assinante, tudo bem comigo, graças a Deus? Estou muito próximo da minha vacininha, minha cidade de oh, já, es já está vacinando 40 anos, como estou nesse trilho aí, mais um, umas três idades, o meu bracinho já está preparado para tomar a primeira dose. Então, Tom Brady já poderia vacinar em Jaraguá do Sul? Tom Brady já seria vacinado, inclusive, se Gisele quiser vir a Jaraguá, É, consigo um comprovante. Que é perto, de... né? Não, é longe. É longe. É longe. longe. Tá. É longe. <risos> é, se ela quiser, eu consigo um comprovante de residência aí para ajudar, para facilitar o trabalho. Isso aí é fraude, hein, David? É um mentira, pode, gente. É mentira. É mentira. Não vou conseguir nada. Ó, oh, seguinte, assinantes. Esse é o último podcast exclusivo. Quer dizer, não, né? A gente vai continuar fazendo exclusivo para vocês, mas esse é o último podcast. Última semana sem um podcast aberto. E temos uma novidade para vocês, era um pedido há muito tempo dos assinantes que houvesse o que, David Chiodini? Organização. Organização então, que facilitasse... Nos posts, é, nos posts dos assinantes, né, porque às vezes se confundia muito os posts de assinantes com os posts abertos, então, até para a gente vender o produto melhor, o que, que temos agora? Temos uma home exclusiva, não é uma homes, temos uma home, Isso, mas você tá bem uma essa home. Temos uma home exclusiva para você assinante agora, com todo o índice. É como se fosse a capa do nosso site, a home do nosso site, mas só de posts assinantes. E o endereço para você acessar é muito fácil, profutebol.com.br barra plus. Ou, se você quiser, profutebol.com.br barra o sinal de mais. Também vai para essa home. E também, se você quiser, lá no menu tem futebol Plus. Você pode clicar e vai direto redirecionado para este, este novo hub que a gente criou aí, que só tem posts exclusivos de assinantes, e aí até para vocês verem a quantidade de, de conteúdo que a gente produz exclusivo para vocês. Odell precisa justificar o investimento dos Browns, ter, três nomes que podem dar volta por cima em 2021, o plano dos Colts para resgatar Carson, Carson Wentz, Golf com terreno fértil para dar volta por cima, uma, uma análise tática do Dave sobre a Ramp as Option, AJ Green quer, querendo provar que ainda é relevante, tem muito texto, muito, muito, muito texto, e olha que eu nem falei todos, viu? Nem Isso? falei todos, tá? Lotado, e lá nessa home do Pro Profootball Plus, que é os nossos assinantes, Também tem uma área ali embaixo de podcasts exclusivos dos assinantes. E de qualquer forma, sempre quando o um podcast exclusivo de assinantes aparecer, ele vai para o topo dessa home. Então, um hub novo para você ter acesso a todos os textos do Profootball que são de assinantes. E sempre quando um texto for de assinante daqui para frente, o logo do nosso site muda também no topo da página. Ele fica vermelho com um maisinho do lado Profootball Plus. Então, para fazer valer a pena a sua assinatura, mais organização. E na própria home padrão do site também tem uma área só de posts de assinantes. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito textos que vocês sabem que são de assinantes e aí vocês podem ler. Então uma novidade aí para vocês, atendendo a um pedido de algum tempo dos nossos assinantes e agora fica muito claro que é um site dentro de um site. É o dobro do conteúdo para vocês aqui no Profundo. Certo? Certíssimo. isso que nós estamos num período de grande seca na temporada tem tudo isso de conteúdo imagina a hora que os training camps começarem, as prévias já estão sendo produzidas, né? já estamos adiantando as prévias aí da, de cada time, tem, tem muita coisa legal, e semana que vem o podcast aberto também está de volta. Exatamente, semana que vem o podcast aberto de volta, já batemos os títulos aí de várias prévias, o, o ângulo da, dessas pautas, então vai ser muito legal. Então para o conteúdo exclusivo de vocês, profootball.com.br barra plus E aí você precisa estar logado, obviamente, para acessar o conteúdo. Para ver essa página, não. Mas para acessar os textos, como sempre, sim. David Chiodini, muito bom, hein? estou feliz com essa novidade. Acho que é, vai ser aí mais uma, um favorito no navegador dos nossos assinantes. Vamos lá, então, Davis. É, a gente está aquecendo os motores aí, rumo à temporada regular, rumo aos training camps antes. E a pauta do nosso podcast hoje é jogadores que entram com a água batendo no popô, que delícia, hein? Então jogadores que entram contestados nessa próxima temporada. A gente tem alguns, separamos alguns, e não são só quarterbacks, né? Não são só quarterbacks, temos jogadores importantes em todas as posições, né? É, que vão passar por uma provação em 2021, e caras aí que até pouco tempo estavam estrelato da NFL, né? Exatamente. Então, é algo para a gente ficar de olho, porque são vários atletas que a gente separou, estamos fazendo individualmente também pautas em texto deles. Mas vamos começar, Davis, é, com o Jimmy Garoppolo, que eu publiquei um texto hoje sobre, é meio que um casamento com um término programado, né? Digamos que o Jimmy Garoppolo está dormindo já no sofá do Kyle Shanahan. Ah, sim. Eu acho que ele está muito consciente dessa situação, Uh, o time draftou um quarterback na terceira escolha geral, depois de ter subido para isso, né, um quarterback que é promissor, que precisa ser lapidado e tal, tem pouco tempo de jogo, mas que tem muito talento, mostrou muito talento, uh, então, assim, eu acho que o grande ponto pro Jimmy Garoppolo é aproveitar uh, da melhor forma possível o tempo que ele tem para chamar a atenção. Eu acho que, que isso foi uma coisa que aconteceu em New England, nas poucas vezes que ele teve oportunidade de jogar, ele jogou bem, chamou a atenção do Caio Schoenner, que levou ele para São Francisco, né? que tava numa situação caótica de quarterback e tal. Então ele tem que fazer a mesma coisa, aproveitar essa temporada, para mostrar que ele tem gasolina no tanque para algum outro time ter interesse nele na temporada que vem. É, exatamente. Eu vejo dois cenários possíveis, tá? sinceramente. De duas, uma. Até coloquei no texto isso, né? Tá, tá lá no texto esse texto é aberto para todo mundo inclusive se vocês quiserem mandar para os amiguinhos que não são assinantes pode mandar ou o Garópolo joga parecido com 2019 ou um pouquinho melhor que seja e não perde jogos por lesão e San Francisco vai para os playoffs e aí ele tem um time possível para a temporada que vem ou o Garópolo perde jogos por lesão ou tem uma piora no desempenho e aí nesse cenário o Trey Lance entra em campo como catalisador disso Se San Francisco tiver muito atrás na briga dos playoffs, tipo, quatro jogos atrás na divisão, por exemplo, seja quem for o líder, seja os Rams, os Cardinals ou os Seahawks, aí o Trey Lance entra mais rápido do que a gente espera. Né? E a analogia que eu fiz até no final do texto é que o Garópolo passou anos como o Príncipe Charles. Mas tal como o Príncipe Charles, a expectativa né, do Príncipe Charles é um reinado que não, acho que não vai agradar muita gente na Inglaterra, não. E não vai durar muito, né, porque ele já vai assumir velho, meio como o Garópolo. E aí, o príncipe William está lá preparadinho, que é o Trey Lance, que é um príncipe com muito potencial para ser rei, muito bem no, no Reino Unido. E o Trey Lance já é muito bem quisto ah, pelo torcedor dos Forinares, imagino. E mais do que isso, Davis, já começa a levantar os olhos aí de alguns insiders que já estão de olho. Eu até cheguei a reportar na nova coluna do nosso site, a Radar, que pega as notícias aí do início da semana, do meio da semana e do final de semana, segunda, quarta e sexta, manhã tem, inclusive e até foi capa né, da coluna o Matt Barrels, que é o setorista do time do, do The Athletic já falou que o, o Trey Lance, nitidamente tem mais capacidade de esticar o campo verticalmente e com passos profundos no lado dos números né, nas laterais do campo mais próximos à sideline então é uma questão de tempo para o Garoppolo e para o banco, mas 2021 é um ano para ele é, estender o seu reinado no NFL, se ele jogar de maneira medíocre e ou perder jogos como titular Aí a casa cai. Só para terminar, Davis, que eu sei que eu tô palestrinha, o Bulho até mandou aqui para mim o que, que ele falou. É... Ele falou assim, putz, o Garoppolo e o Goff lembram muito um ou outro, só que o Goff pelo menos não tem histórico de lesão, né? É, sim. Eu acho que a gente, a gente não, o, os analistas no geral, trataram o Jimmy Garoppolo num determinado momento como se ele fosse muito melhor ao Jared Goff, que eu não acho, sabe? E eu acho que esse sim. bateu muito no Jared Goff também É, em situações que o time Garópolo não conseguiu mostrar ser muito superior. Por exemplo, se fosse o Garópolo em nos Rams, talvez o resultado fosse o mesmo, sabe? Mas é, é isso mesmo. Mas foi o mesmo. Chegou é. no Super Bowl e não conseguiu passar é. por uma defesa que, que que impediu seu trabalho de acontecer. É. Só que a gente tem um um porém aqui, né? Além de não ter lesões, o Jared Goff é muito mais novo, né? É muito mais novo. É, é Querendo ou não, mas É já muito um... mais novo, não, né? São dois anos de quatro, diferença no draft. 24 né? Mas a idade são quatro anos? O Goff, o Goff faz 27 em outubro. O garopolo é, 30... é de 91. É, o Golf é de 94. Tá. Então Três os dois anos. são millennials. É, cringe. Essas coisas aí que, <risos> que inventaram agora. Não, cringe cringe é a geração Z, Davis. Ah, millennial... Você é millennial também. É. você é o início dos millennials Eu sou, é, tem duas classificações os millennials que não tiveram internet na infância e tal. Eu sou desse é, você, é, você é o milênio que não teve internet na infância. Eu é. sou o milênio que teve. Ah. Então, é isso, cara. O Jimmy Garópolo tem, ele tem que agradecer que ele tem uma grande oportunidade ainda em 2021. Porém, entretanto, todavia, é, vale lembrar que ele joga na divisão mais difícil da NFL, né? E que isso pode também se jogar contra ele nesse momento, né? Não é tão é, fácil eu, ter boas cara, performances. Eu, eu não vejo essa história terminando como conto de fadas, viu? Eu vejo aí essa história terminando bem mal pro Garópolo. Semana 18 eu não consigo visualizar o Garópolo titular, honestamente, porque tem esse elemento que você mencionou, é a divisão mais difícil da liga. Então, é uma situação muito complicada do Jimmy Garópolo, que é uma pena para ele, né? Porque foi uma história muito interessante, né? Porque ele teve um pedigree por ficar no banco em New England sendo lapidado, e a gente fazia aquela comparação com o Aaron Rodgers, que também ficou no banco, e é aí quando estreou é titular absoluto, e ganhou o Super Bowl dois anos depois, papapá. Mas não é porque a história é parecida que as pessoas vão desempenhar da mesma forma. né? É Isso que a gente precisa ter clareza, e o mesmo exemplo vale para o Sam Darnold. Não é porque o Ryan Tannehill saiu da, da asa do Adam Gaze e começou a jogar melhor, que o Sam Darnold vai ser a mesma coisa. Né? Os jogadores são diferentes, os contextos são diferentes, e a gente não pode colocar tudo no mesmo barco. Então o Garoppolo é um desses jogadores. O AJ Green, aproveitando o seu texto, Davis, é outro. Mas aí também acho que as expectativas não são nem tão altas. Passa longe a chance dele ser sequer o protagonista desse ataque. Ah, com certeza. Um ataque que tem DeAndre Hopkins né, no Arizona Cardinals. Não tem como pensar que o AJ Green vai ser o protagonista. Eu acho que o AJ Green pode se aproveitar de duas coisas aqui. Hum. A sua inteligência é um jogador experimentado, é um jogador que já passou por diversas situações na liga, um cara que sabe se ajustar dentro de um ataque que usa muito o fora do pocket que ele estende as jogadas e tal, isso é uma vantagem para ele, e segundo em Cincinnati ele sempre seria o AJ Green de quem se espera muito, chegando em Arizona ele não é um protagonista ele não tem não. Essa, essa responsabilidade nas costas uma coisa que a gente até estava conversando em, em off, acho que foi ontem enfim não lembro como o torcedor de futebol americano ele não sabe é, ver que o seu ídolo envelheceu né? que ele sempre espera algo extraordinário daquele cara Tom Brady é fora da curva esses não não digo nem o Brady Davis é que o grande ídolo do torcedor geralmente é o quarterback e o quarterback é muito tranquilo né? pela pelas pela demandas atléticas da posição serem menores do que em outras posições O cara acima de 35 anos continua rendendo. O Drew Brees teve um ano terrível ano passado. Terrível não, né? mas um ano mais fraco, muito por conta das lesões. Mas uh, 2019, 2019 ou 2020, 2018, caramba, eu fico perdido. Qual é o ano <tos> do Mahomes MVP? 2018. 19... 2018, 18, primeiro 18, ano como 18. titular. 2018. 2018, o Drew Brees brigou com o Mahomes para ser MVP, com uma idade mais avançada. Então eu acho que acaba por tabela, por osmose se estendendo essa capacidade do quarterback de jogar até uma idade bem mais avançada para as outras posições e justamente não é assim que funciona, né? Então a gente vê oh, o Richard Sherman é um exemplo cristalino, né? Era justo Richard ele Sherman. era justo ele o, a pauta do da nossa conversa. É, não, não tem como, cara. O, o, o Richard Sherman é é um jogador que eu até coloquei no texto. Não ficaria surpreso se não tivesse time nessa temporada, porque esporte tipo, é coisa para jovem, cara verdade e, e você, você até mencionou que no MMA é assim também, né? Sim, o MMA também. Os caras querem ver Vitor Belfort lutando com o André Le Silva. Calma, cara. Os caras têm mais de 40 anos, entende? Já estão longe do seu auge. Então é muito difícil. É um esporte muito físico. É um esporte que exige demais do seu corpo. E vale lembrar que o jogador ele não jogou só os seus anos de NFL. O jogador ele jogou college football, ele jogou high school football, que são níveis nos Estados Unidos que te exigem muito do corpo. Tá. então o teu corpo começa a sofrer o desgaste lá de trás dos seus 12, ah, mas o jogador de futebol também e tal, gente, a intensidade de contato, o futebol americano é contato, a jogada acaba quando alguém toma uma pancada então é, ou, ou isso... sai do campo mas, isso, é, mas, mas sejamos justos acontece não, muito mais a pancada né? exato, é. exato. a pancada acontece e eu até mencionei como e quem não bate, haver um declínio... sofre, tá? E quem bate sofre, claro, mas como não haver um declínio de um running back, sendo que o cara toma aí, sei lá, 15 pancadas por jogo, Vai, eu tô sendo até conservador. Nossa, eu ia te dizer, tá sendo bom, eu fiz aí uma média aí, é 20, de um running back no é, cabeça de, de, de roster, né, titular, uhum. é de 20 a 23. 20, vai, 20 vezes 17 jogos, 340 pancadas por ano considerando, e eu vou colocar o college como 17 jogos também, vou fazer essa, pode, essa fazer, pode fazer 10, só que lá porque o que volume, no pode botar 300 por, por ano, porque tá, então, ó, 340 por ano na no NFL, 300 por ano na, é verdade, o volume no college costuma ser maior. Ah, 340, vai, pros dois. Tá. Uma carreira de 3 anos no college, mais 4 anos na NFL, que é o contrato base dos calouros, dá 7. 340 vezes 7 é 2.380. Como que o cara não vai declinar depois de tomar duas mil pancadas de um outro maluco que tem 3% de gordura corporal? Exatamente. Fora que você. E tipo, cento e tantos quilos. Fora que você recebe passes e vai tomar pancada no final. Fora que você bloqueia para co... pro jogo aéreo, vai tomar pancada. tá? E se você jogar numa universidade, claro que você fez a média, óbvio. É... Mas se você jogar numa universidade pequena e você for o cara do time o treinador não vai hesitar em te colocar 35, 40 vezes com a bola na mão e no high school mais ainda. Então, cara, é, é, é o que eu falo não é nenhuma perseguição a uma posição não, e tal. Não, é apenas uma estatística, né? estatística. Não adianta querer brigar com o número. Bom, o Richard Sherman já mencionou, ele não tem nem time, né? E esse é um cara que é até mais difícil de, de voltar em alto rendimento. Outro nome, falando em running backs, é o Ezequiel Elliott. E para mim a setinha tá para baixo. Bem para baixo, cara. O Zeke foi sugado nos primeiros anos dele em Dallas. Dallas tá errado não. Ela pagou pelo time. Ah, Dallas teve pagou errado. uma escolha alta de draft inclusive, e tem mais coisa fazer isso. É, teve errado em pagar o segundo contrato que basicamente começa agora, tá? Nossa, esse é. contrato ele fica pior a cada segundo que passa, velho. E isso não tem a ver com o pagar ou não pagar running back, mas sim os valores pagos para o Zeke? Sim, são muito fora da curva, mesmo, mesmo, que que você vire e fale, putz, tem que pagar mesmo, eles merecem mesmo assim, foi muito, muito mais do que do que deveria ter sido pago, e Dallas tomou tomou um problema na cabeça aí porque a secundária foi desmontada por conta disso em resumo é isso. Foi aquela famosa queimada de largada, sabe? Você já foi numa festa assim, começou a chegar lá tal, aí viu a primeira menina bonita que viu, já se atracou e depois começou a chegar mais um monte. Quem nunca, né? É, é mais ou menos o que Dallas fez com o Zick O Zeke tem mais de 1.400 carregadas é, Isso é um número... Muito alto na carreira e é pouco provável que ele consiga voltar ao bom nível. A melhor alternativa para Dallas hoje é dividir carregadas, só que assim, o Zeke pesa 13 milhões no cap hit esse ano na folha e 16,5, e não tem como pensar em se livrar dele, a não ser que engula um grande dead cap, que foi o que aconteceu com o Todd Gurley, né? É, o Todd Gurley, os Rams abortaram a missão, tinham dado, mas o contrato do Gurley era mais barato que do, do Zeke. É. Então vai ter que, se quiser se livrar, vai ter que aceitar ficar com um dinheirão pendurado nos próximos dois anos. Ou vai ter que manter o Ezequiel Elliott pagando salário de elite e dificilmente ele voltando ao nível de elite. Muito bom. Derek Carr, David Chodini. Cara, eu acho o Derek Carr um tanto quanto injustiçado. É, e digo por quê, estou escrevendo a prévia dos Raiders. Se a gente pega o Derek Carr do ano passado, ele foi top 10 em basicamente todos os quesitos importantes. O que eu acho que pesa contra o Derek Carr é a falta de resultados expressivos da equipe. Então uhum. ele nunca vai para pra prateleira, para uma prateleira mais alta. Ele tá é, sempre na o Berlinda. Time não é, o time atrapalha, na verdade, né? Exato. A defesa tomou 30 pontos por jogo ano passado, cara. Então, a culpa não é do Derek Car. Eu acho que o Derek Carr é um cara que quando ele sair de Las Vegas, se ele sair tal, ele vai, e cair em algum time que tenha um mínimo de suporte, ele vai ser um cara que vai ter vai ter sucesso. É possível. O cenário que tá se pintando aí, o Derek Carr tá também que cavando esse cenário inclusive, né? Eu acho que sim. É o Aaron Rodgers ser trocado para para Las Vegas e o Derek Carr para Green Bay e aí o Derek Carr se reúne com o Davante Adams, que ah, era o não. recebedor dele em Fresno States. Ah, não. Não o quê? Ah, não, Aaron Rodgers na divisão do Denver Broncos, não. Ué. é maldade demais, com o coração só. Tem que enfrentar. Não, mas aí, mas aí <risos> você que se resolva. Que aí o um problema é seu, David Shodini. Justin Herbert. Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, eu vou... Nossa, não adianta nem torcer nos próximos cinco anos aí. É, aí não, não ia ser divertido, né? É, o Derek Carr, só para o pessoal entender, ele tem um dead cap muito baixo, né? 2,5 milhões dentro dessa temporada e ano que vem é zero. Então, se ou Oakla... ah, Se Las Vegas resolver se livrar dele, tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo. E assim, eu, eu, eu olho pro time de Las Vegas, eu não vejo melhor em relação ao ano passado. Eu acho que é um time que pode implodir cedo. Hum. Pode, hein? Eu não... É um dos meus times Porque assim Porque a solução a solução pro Pass Rush é o Yannick Kingaco que vamos combinar que é mais mais é mais media de off season do que bola nos últimos temporadas, ah. E ainda assim é jogou no nível do melhor Pass Rusher deles no ano passado, né, do Max Crosby. O único jogo que o Pass Rush do, dos Raiders foi bem foi a vitória contra os Chiefs no Arrowheads, só o time tem um problema muito grande a resolver, que é a queda de produção na segunda metade, né? Quando, quando o John Gruden precisa fazer qualquer ajuste, em qualquer desfalque, a equipe vai lá para pro chão. Então acho que o Derek Carr é, vai acabar caindo num time nesse ano que não vai lhe ajudar. É, os Raiders de 2021 não são um time para ajudar acho que até o Derek. Por isso Carr. ele tá dando essa cavada aí, e num jogo. Também não jogo não. Gostaria de ver ele num, num time mais estruturado para as próximas temporadas. Well, quem mais temos aqui? Obj. o BJ! Ah, o Beckham É que o Odell Beckham Jr., vamos combinar que com o que não ajudou muito, né? Claro, teve as lesões e tal, mas estava sendo utilizado de maneira errônea, de acordo com suas habilidades. Eu acho que o Odell não se encaixou ainda nesse time de Cleveland, sabe? Parece que não, não gerou uma química com o Baker, é uma coisa estranha. Porque o Baker é um bom quarterback e o Odell um talentosíssimo wide receiver. Né? Mas vive lesionado, teve problema de hernia em 2019. Em 2020, aí, no meio da temporada, rompeu o ligamento. Então, muitos drops nos últimos dois anos, uma coisa que não era tão comum. Não sei, cara, sabe quando alguma coisa não encaixou? Não darei para dizer que é culpa de A, B ou C. Não, não encaixou, ornou, né? não ornou. Ah, e eu, eu acho assim, quando a gente olha o esquema do Stefanski, ele é um dos quatro treinadores que usou menos é, três wide receivers em campo. Menos de 50% das vezes. É até para carregar a formação de Tyrande e correr com a bola, que é o, a e o, base, né? a espinha dorsal do ataque. O play action, o rollout, esse tipo de coisa. Então, assim, o Odell vai ter que mostrar que ele realmente traz algo de muito especial para esse ataque, uma habilidade incrível, porque senão ele não é fundamental. E ele é outro cara cujo não, não custa nada se trocar, sabe? É, o dead cap é minúsculo, né? É zero se trocar. Ah, não, é zero, porque os Giants absorveram, né? É, troca Mas, ele é troca, zero. É verdade, é verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que ele teria mercado, sabe? Então, Cleveland pode estar olhando pro Odell nas, nos dois primeiros meses e pensando, olha, se esse cara não provar que ele valeu aquela primeira e aquela terceira rodada que a gente mandou, vamos tentar recuperar alguma coisa. É isso. Bom, ah... Uh... Quem mais temos aqui? Kirk Cousins, né? Kirk Cousins tem a questão dele ofensivo. E os Vikings investiram bem ele ofensiva nesse draft. Ah, o Kirk Cousins, eu acho que depende muito do fiador dele, que é o, o treinador, o Mike Zimmer, né? Acho que enquanto o Mike uhum. Zimmer estiver por lá, ele ele tá um pouco seguro, assim, tá tá, tá mais seguro. Agora o é, também não dá, ele precisa em algum momento aí dar o salto, fazer esse time ser melhor. No passado, por exemplo, eu acho que ele jogou bem. Mas novamente a defesa é, é, um, é uma coisa muito parecida com o Derek Carr. Hum, então eu prefiro o Derek Carr que o que o Cousins sendo sincero. Eu, eu acho que o Derek Carr tem mais ferramentas como o braço por exemplo, né? mas eu acho que pô, o quarterbacks mais ou menos não aquele mesmo patamar intermediário ali, né? Da NFL não, não vão ser elite, mas tão longe de. Vou te falar uma coisa que eu acho que prejudica o Kirk Cousins, o hum. contrato. Ele recebeu. É, o contrato tecido 100% garantido gerou uma, um rótulo complicado é. depois da sua campanha Kirk Cousins pipoqueiro que chegou até ele ele nunca mais minha participou. campanha? Sim. não, nunca fiz isso e verdade você já dita, é um cara muito gente boa muito <risos> sorridente, Eu fiquei me sentindo muito mal quando. <risos> mas você tem história, Conversei você com. e nosso amigo Eduardo Miceli tem história com Kirk Cousins e com Derkart. Ah, cara, não. É, o Derek Carr, eu tenho uma frustração porque eu hypei muito ele. Eu não era adulto curte naquela época. Conhecido como o rei do o bíceps. Rei Deus do bíceps. deus, não, do, bíceps. Rei, rei, não, deus, deus. do bíceps. E. <risos> que absurdo. E o, o Kirk Cousins ele fez me merecer várias vezes, né? O rótulo. É, ele teve mas muita dificuldade, melhorou. né? Teve muita dificuldade, mas melhorou. Tem sido um corback até bem eficiente. No... Dentro do que o time dele ele lhe proporciona, né? Mas acho que Sim. o Cousins, eu acho que o Cousins é, é isso aí. Ele não vai ser muito melhor que isso aí. Eu acho que o Derek Carr, a gente pode ver melhora ainda é, nele. No rolê, no num outro Sim. time. Muito bueno. Bom, Kirk Cousins linha ofensiva melhorada, né? Via draft, primeira rodada, inclusive, enfim. Uh... Agora eu vou fazer uma pergunta. Diga, Devon. E a sua opinião sobre Carson Wentz? Vai ou não vai? Cara, esqueçam o Carson antes de 2017, aquilo lá não vai mais acontecer, porque o que, o que fez o Carson antes voar abaixo em 2017 foi a mobilidade dele, né? Eu até escrevi no texto sobre, deixa eu abrir aqui até para falar os números. Os números dele em terceira descida pressionado era uma coisa completamente bizarra, assim, muito fora da curva aqui, tipo a gente, cara, eu não me recordo de ter visto um quarterback daquele jeito em terceiras descidas no pocket quando pressionado. Desde a lesão grave que ele teve no joelho, ele perdeu essa mobilidade, essa capacidade de estender as jogadas e talvez até uh, o sangue frio nesses momentos. Então esqueçam, não é porque ele está voltando com o, o Frank Reich, não é porque ele tem uma bolha ofensiva, não é porque ele tem um elenco de apoio melhor em recebedores que os Eagles, que ele vai voltar a jogar naquele nível. Essa é a minha opinião. Até porque o ataque dos Colts é diferente daquele ataque dos, Colts, do, dos Eagles de 2017. Em 2017 ele ia mais em profundidade. Ano passado o Phillip Rivers foi o 26º. Na, na, na estatística de média de jardas no ar por passe 7,25 O ends foi o quinto já no ano passado Com 8,55 É uma jarda a mais Parece que é pouco, mas é bastante, porque é uma média tá? Então eu vejo Um Carson Wentz com uma possibilidade De ser um, um Philip Rivers melhorado Para o Indianapolis Colts O que deve ser suficiente para vencer a divisão E aí aquele negócio Diminuiu o número de interceptações né? Até fiz uma prévia aqui ó Uma projeção plausível entre 25 e 30 touchdowns Por no máximo das interceptações interceptações. O plano de jogo do Frank Reich deve estimular isso. Com esses números os Colts têm condições de vencer a divisão, mas para brigar contra Kansas City e Buffalo vai precisar mais do Hendrix e eu sinceramente não sei se acredito que isso aconteceria. Eu tenho eu tenho minhas ressalvas pessoais ao ao Carson Wentz. Eu, não é um quarterback que eu consigo confiar. Não consigo olhar e, e ver confiança né, no, no Carson Wentz. Pode jogar bem. Acho que o torcedor de Indianapolis tem que ficar contente. É, é sim uma perspectiva de upgrade. Tem uma ambulância passando atrás aí e, e é isso, cara. Acho que é uma, uma perspectiva de melhora, né? Mas eu também não me empolgo, não me empolgaria tanto não. Eu acho não. que não muda o patamar dos Colts. Eu acho que o Philip Rivers entregou estatisticamente dentro do que se esperava, e eu não acho que o Carson Wentz possa entregar muito mais que isso, não. Não, também não. não vai ser, Eu acho que não vai ser tão ruim como ano passado, porque como eu falei ali, a linha ofensiva é melhor, e um histórico mais saudável, né? Porque não é como se a linha ofensiva dos Eagles fosse um horror, mas a quantidade de lesões que teve lá foi completamente fora da curva. E deve ser algo parecido com o Phillip Rivers no ano passado, como eu disse. E acho que isso pode ser o suficiente para que Indianapolis brigue pela divisão. Hoje, para mim, os Colts são favoritos na divisão. Também, também, primeiro pelos Jaguars passarem por uma reformulação, depois os, os Texans dentro do buraco estão, né? Não é, e comentar. os Titans a gente tem o um medo de a qualquer momento o Dark Henry hum... por conta do volume perder jogos, e se perder vai complicar. É, mas eu acho que assim, a, o patamar com os Titans está muito próximo, e eu tava esquecendo o detalhe que os Titans foram buscar o Julio Jones, Isso aí é, pode ir. não tá próximo não tem Sim. não tem favorito absoluto é só um palpite meu palpite é Indianápolis. eu acho que eu vou mas, com até os pela Titans, comissão cara. técnica que eu sou mais a comissão técnica dos Colts eu acho que eu vou com os Titans eu acho que eu vou com os Titans mas também é aquela coisa que eu digo não tem erro aqui sabe tipo é, é muito uma preferência pessoal posso dar uma notícia de última hora rapidinho pode o Bulho já mandou Jay ah, Fowler da ESPN não ah... pode pode falar então não manda aí você, você tem a prerrogativa Que o Stefan Gilmore é, vai ficar sentadinho, né? Não vai para o training camp e espera um novo acordo. Não, não, não, não é isso. Não, os, é, eles, eles vão sentar para conversar. Ah, não, Esse desculpa, sit -down não é. Eu achei que ele o sit down eu achei que traduzindo era que ele vai esperar. Não, tá certo. Não, é, eu, eu li errado é, aqui. Os Patriots e, os Gil, e o Gilmore planejam sentar e conversar antes do training camp para potencialmente resolver. Podia ter escolhido resolveram... palavras melhores, né? Cital. É, porque se tal, geralmente, é greve, né? É. Uh, potencialmente, assinar um novo contrato, não houve nenhuma tração, nenhuma nenhum momento em relação a uma troca na NFL, do, do Stefan Gilmer, e, e é isso, né? Até porque, numa troca que faria sentido, o New England gastaria aí, e, gastaria, ó receberia uma segunda rodada muito possivelmente por conta da idade do Gilmore, porque o, o time que recebê teria que assinar um novo contrato e não tem cap para isso neste ano. O mercado esse ano é apertado para quem quer fazer, quem quer trocar o seu jogador, né? Porque tá todo mundo na estica do cap, esse ano foi um uhum. cap mais... Isso justo. pode dificultar a questão do Aaron Rodgers também. Pode, com certeza. Só que se eu sou um time que quero ganhar, que eu, que eu acho que em dois, três anos aí eu ainda posso ganhar, faria algum alabarismo para ir atrás do Rodgers. Porque aí você está falando de quarterback, cara que muda o seu patamar, né? É, não, é em especial o Denver Broncos, né? O Las Vegas Raiders <risos> com, com, com... Não, que eu esteja Rogers. pensando nisso, não é isso. <risos> não, quase não. Quantas vezes por semana você você pensa nesse assunto? Eu tenho aquela foto dele com a camisa do Denver Broncos, aquela montagem de papel de parede, aí eu todo dia eu baixo o que eu tô fazendo duas vezes e olho. E aí eu de penso, verdade, você tem essa foto de papel de parede? Não, mentira. Mas eu, eu tenho não, essa foto. Eu não duvidaria, eu não duvidaria. Ah. Cara, é, é assim, ó, justo. é muita tristeza ter Drew Locke e Ted Bridgewater num QB Camp Battle, sabe? Uma batalha de QBs é uma tristeza, é tipo assim, você se joga no mato ou na capoeira, não, tá louco, não te dá perspectiva nenhuma. Ah, mas o time pode ganhar por causa da defesa, tá beleza? Ah, pelo amor de Deus, gente, tipo... Quero ver ganhar não. com a defesa numa divisão que tem Patrick Mahomes. E o Justin Herbert, lembrando sempre. É, exatamente. Eu nem falo Justin Herbert, porque senão a galera fala ah, mas só teve um ano bom, pá, pá, pá, pá, pá. Tudo bem, tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito aí, mas eu só digo assim, essa divisão tem Patrick Mahomes. Quer ganhar, vai ter que marcar 35 pontos por jogo, senão vai perder. Qual time você acha hoje, pergunta de Henrique Bullio, que dá uma chance melhor ao Aaron Rodgers de ganhar o título do que Green Bay? O Denver Broncos. Ok, foi minha resposta pro, Devo, pro, pro Bullio. Devo, Deixa eu bom. dar uma olhada aqui no, no, no, nos roster que aí Facilita, clareia um pouco a mente, né? Com possibilidade de troca, né? Com, é, lógico. Né? Porque Las Vegas eu não acho que Las Vegas dá uma chance melhor a Rodgers ser campeão que o Green Bay Packers. Também não. Defesa do, a defesa dos Raiders é pior do que do dos Packers. É, bom, vamos acelerar aqui, Davis, antes, porque temos mais jogadores. Rapidinho, Patrick Peterson chega para dar até experiência para os jovens cornerbacks de Minnesota que tiveram dores de crescimento no passado. Exatamente, é um cara que traz a experiência, já não jogou mais em tão bom nível, mas é um jogador. Que tem aquele tino da bola, de procurar a bola, de conseguir uma interceptação que muda o jogo. Isso é fundamental num, num corpo de... numa secundária. Às vezes uma interceptação, ela muda todo momento do jogo, te traz pra partida ou te dá uma vantagem definitiva. E isso o Pat Peterson ainda pode trazer. James Winston, se é que vai ser titular, né? Ah, vai, vai ser, né? Vai ser. Acho que o James Winston é, é o cara mais enigmático de toda essa lista, assim, porque a gente tem muito pouco, a gente não tem quase mostrado dele do ano passado, né? Passou é, um ano no banco. A gente não no sabe banco, o que melhorou e se melhorou, né? Exatamente. Passou um ano no banco em, em New Orleans e a gente não sabe o que aconteceu. É um sistema muito diferente do que o Winston era acostumado a rodar. É características muito diferentes do que ele apresentou como o melhor dele na carreira. Eu fico bem com uma pulga atrás da orelha. É, eu confesso que não sei o que esperar, eu acho que tô mais otimista que a maior parte das pessoas, sendo muito sincero, mas é uma situação complicada aí do, do James Winston, porque o que o ataque do, do Saints pede, ele nunca fez bem, Exato. que é esse passe curto e preciso, nunca fez bem, nunca fez, os 30 touchdowns era tudo em bomba, era tudo em hero ball, Teve o James Winston não é o quarterback disso. 30 e poucas também, né? 30. 30 e 30, coisa é. absurda, que número absurdo, cara. É, quem mais aqui que temos? Quem Newton, cara, eu tô com fé Eu vou bancar que o Cam Newton não é titular na semana 1 velho. Semana 1 eu banco ainda Eu acho que ele é Vou meter esse louco aí, porque Não dá, cara, ele é muito impreciso Esse é um outro ataque que pede a jardas após a recepção Passa para running backs E o Cam Newton não traz a, a Fisicalidade mais, que, que era o grande trunfo Dele nos anos anteriores Tipo, ele foi MVP, beleza, mas isso faz seis anos A gente não é. se conhecia quando o Ken foi MVP, daí. Só o quanto é, ele faz. É verdade. Eu acho que o Ken ainda é bem utilizado correndo com a bola, né? Em jogadas desenhadas para ele. Como o Scramble, eu acho que ele já, já decaiu um pouco. Não que ele fosse ah, um Scramble, lá, mas... Aquele mas é... jogo contra os Bills no final da temporada, o segundo jogo contra o Buffalo, me assustou muito. É. Mas eu acho que a liga tá sendo muito paciente com o Kenilton, mas não tem mais, mais que seis jogos de paciência sabe eu acho que o que, é, que o não tem... o limite é esse o limite é, é esse isso. até porque a divisão não é a não é Mamão com açúcar não é a várzea que era antigamente né e pega então... e pega logo de cara o um miami dolphins que tem uma, uma defesa que melhorou muito né no decorrer uhum. da temporada teve problemas contra o jogo corrido Eu lembro que é, ano passado a estreia foi também contra a miami se não me engano um jogo foi. muito corrido que ganhou e os Patriots ganharam é mas esse ano eu já vejo duas de defesas diferentes sabe eu, eu vejo uma defesa diferente do Miami Dolphins do que era naquele ano, no começo do ano passado. Então já vai ser um termômetro muito forte pro Ken Newton uh, para terminar, então, Daniel Jones. tá para mim, Daniel Jones, Drew Locke, setinha para baixo. Não... O Daniel Jones com mais com mais uh, esperança, porque houve aí chegadas no, no, no, no tight ends, o Kyle Rudolph, wide receiver, mim... etc. Mas eu, eu acho que o problema de turnover é crônico. Isso aí não é um negócio que resolve do dia pra noite. O Drew Locke também, uns passos completamente estúpidos. Ele é estúpido. Então, não dá, eu, passou dois, eu, eu sei que tem a questão do, do Josh Allen, mas a gente não pode esquecer que isso aí também não pode virar super trunfo, tá? Porque o Josh Allen, ele mostrou a evolução de um ano a, a, a, de ano, a ano. E Buffalo fez tudo certo, né? Exato, mas certo. não, os não. Denver tá que fez certo no draft, né? E o, o Cortland Sutton é um bom jogador. Mas a questão do, do, do, do Josh Allen é que houve evolução do ano 1 para o ano 2, do ano 2 para o ano 3, certo? Agora, Exatamente. o Daniel Jones, teve evolução dele de calor para cá? É a mesma quantidade de turnovers quase? O, Josh, o, o Drew Locker não consegue nem ficar saudável. Ah, ainda tem esse B.O. Tem esse ponto aí. Então assim, são muito poucos, é, muita pouca, pouca coisa que me aponta que, que vai mudar, cara. Eu não tenho hoje por que acreditar no Drew se a comissão técnica tá falando que ele vai ter um que um Barrel com o Ted Bridgewater. Pois é, tá? pelo amor de Deus. Então, assim, se o cara tem que ir para um que com o, o Ted, Ted B, é muito ó, ó, ó, o torcedor, Ted B. Ah, gostei, Neivão. tá íntimo já do Bridgewater, é íntimo, é muito bom. Tá íntimo, eu preciso ter, tá pronto para xingá-lo. E Então, é isso, cara. E, e o Daniel Jones, para mim, também não mostrou nada. Jogou numa divisão fraca, em que o principal quarterback da divisão se machucou e os Giants não conseguiram ir a pós-temporada de novo, tendo uma boa defesa. Ah, o ataque não é bom para ele. Pois é, infelizmente a vida é assim. O Jason Garrett seguiu lá, né? Seguiu, vai ficar lá por mais um ano e não deve mudar. Não, mas a o Daniel forma. Jones, a desculpa é sempre essa, é sempre, é sempre o ataque. É a mesma é do, do Locke. É a mesma do Locke. O Ritz Kenguelo era um ataque tipo o do Caio Shen, não era bom para o Locke. O ataque do Pat Shermer é vertical, não é bom para o Locke. Então, o ataque bom para o Locke é o que ele esteja fora do campo. <risos> e para terminar de vez agora, Davis, o último que que ficou faltando aqui, o que deve se aposentar? Aposentar-se ao final da temporada é o Ben Roethlisberger, e nesse caso eu tô com um feeling negativo e um, um sentimento de que vai dar ruim. Eu também tô, cara, eu acho que os Steelers são um time, e, e é muito complicado falar isso, porque os Steelers eles sempre dão um jeito de surpreender, mas se for para ter um, uma temporada que o Mike Tonley vai ter o recorde negativo pela primeira vez, para mim é essa. essa. A divisão essa. tá muito forte, Cleveland em ascensão. Uh, os Ravens fizeram boas movimentações, trouxeram o Kevin Seitler, trouxeram o wide receiver. Então, e Pittsburgh só teve perdas, né? Praticamente. Os, os, os bem, Steelers ganharam a, a divisão no Harris, ano passado, né? Ganharam na bacia das almas, né? Mas vão ter, então Cleveland vão ter calendário quase divisão. Se aí... Cleveland não perde pros Jets, os Browns eram campeões de divisão. É verdade. E aí vão ter calendário de campeão também, né? Vale não, lembrar. não só isso, é o calendário mais difícil da NFL Olha só. Sob qualquer perspectiva. Se você analisa as vitórias dos oponentes de 2020, é o calendário mais difícil do NFL. Se você pega as vitórias médias esperadas pelas casas de apostas de Las Vegas do calendário de 2021, também é o mais difícil do NFL. Ai, ai, ai, eu não sabia desse, desse detalhe. Olha só, estreia contra os Bills, aí depois, ok, pega os Raiders, que não, não é lá um dos favoritos, mas aí tem Bengals, Packers, é uma... já começa não, com... você E você duvida que Cincinnati vença jogos contra Cleveland, Baltimore ou Pittsburgh neste ano? Eu não duvido. Não duvido, acho que. Alguns jogos eles vão arrancar. É, não vai, não vai uma... ter 4 2 na divisão, é, mas vai arrancar um joguinho ou outro. Um joguinho ou outro vai. É aquele time capaz de tirar um, uma vitóriazinha ali, né? E tal. É. Então a situação é bem bem complicadinha, assim. Não é, não é muito de do torcedor criar tanta esperança esse ano, não. É, eu sou professor de Pittsburgh e é um time que eu tenho muita simpatia, eu, inclusive, eu estaria bem preocupado. Eu, eu acho que, eu sou da opinião que o Big Ben já deveria ter se aposentado dois a três anos atrás. Ele atrasou o desenvolvimento de, de Pittsburgh e tal. Mas é, eu não e vejo... É, uma alternativa, porque é um, que nem um texto que você já fez uh, recentemente, inclusive há um, algumas semanas. Pittsburgh não tem alternativa na posição de quarterback. Se o Baron Finsberg perder jogos, é mesmo o Rudolph. Ou o Dwayne Haskins. Ah, o Dwayne Haskins. então, ah, o Dwayne Haskins, gente... Primeiro de tudo, Dwayne tem... né? Exato. Primeiro de tudo, ele tem que criar juízo, antes de ser um bom quarterback, qualquer outra coisa. Ele tem que criar juízo. Tipo, ir num strip club, numa pandemia, sendo uma figura pública, um jogador profissional da NFL, e o quarterback, que é a posição mais importante em qualquer ótica, não dá, né, velho? É. E assim, ele não tem o benefício da dúvida, tá? A verdade é essa. O Dwayne Haskins, ele queimou qualquer benefício da dúvida. Ah, quando ele tirou foto lá que ele estava, não voltou para o campo para ajoelhar, para ele estava tirando foto do torcedor, eu eu dei o benefício da dúvida, entendi como um deslumbramento de alguém jovem que realizou o seu sonho. Mas tudo que se, que se sucedeu com ele falando para o Thomas Davis que não, que ele não estava errado, é, a postura dele em Washington, ele queimou todos os benefícios da dúvida que ele tem. Aliás, Shojini, adicionou um texto aí no nosso no nosso calendário, naquele aplicativo que a gente usa. Jujuiz Michuster falando nisso, né? Porque já teve farpas recentes sobre o TikTok, né? Sim, então eu vou colocar colocá-lo eio para a semana que vem. Qual, qual a idade do Juju Smith Schuster? 96, C, geração Z. Não estou surpreso. Não estou. Nada contra você da geração Z, mas é um comportamento típico, pelo que eu entendo. O TikTok, é. Eu acho que sim, não tenho a menor é. ideia. Eu acredito que sim. É, acho que, acho sim. que é o TikTok eu não consigo, cara. É muita, você é bombardeado de informações o tempo inteiro e... aí também é. O... É o reels do... do Instagram, Davis. Só que é só isso o aplicativo ah, uh -huh. até onde eu sei. E é, aí não, não dá para mim não. A minha mãe criou um perfil para mim no TikTok para ficar com a, a roupa. Eu falei, mãe, não vou usar. Não, filho, é importante. Mãe, não vou usar. <risos> Dá pra ter só privado, Fala. pelo que eu entendi também tal, mas não, não é minha... Cara, eu não tenho a menor ideia como eu, funciona. Eu, eu, quando eu quero dizer que isso é típico da geração Z, é porque eles sabem usar, não é porque... É, ah, não, é porque eles sabem usar e eu não sei. Essa é que é a verdade. Bom, é, eu também não sei. Eu confesso que não sei. Terminamos esse podcast. Foi foi tipo um podcast padrãozão, né? Aberto e tal. meio 40 minutos, com uma pauta bacana, né? Não tão bacana assim os jogadores, né? Porque a gente tá falando de jogadores que não estão tão bem e que, enfim... É... Isso me lembra uma figurinha que eu tenho no Zap. Qual delas? É... Você tem boas figurinhas. Tá bacana o trabalho. Tá bacanésimo o trabalho. Tá bacana, tá bacana. Deivão, é isso? É isso. Semana que vem de volta com dois podcasts, um aberto, um fechado e muito texto para você que é assinante, assine e diga para os seus amigos assinar, porque aqui a temporada já começou. Lembrando que para ter acesso aos textos de assinantes e os podcasts de assinantes, tem a nossa nova home dos assinantes, profootball.com.br barra plus, ou se você quiser, coloca o um sinalzinho de mais, profootball.com.br barra mais, o sinalzinho, a cruzinha, e você é redirecionado aí para nossa home de assinantes. Davis, obrigado pelo pela parceria como sempre, tamo junto. E é isso, né? É isso aí. Valeu. Em momento, voltamos com novas informações, em especial se o senhor contrato novo do Gilmore, em especial se o senhor Aaron Rogério. Aliás, vou terminar só com esse assunto. Para mim, já começou a ser um desrespeito ao torcedor. Já começou e a franquia tá mostrando um pouco de fragilidade também. Sabe? Tipo, eu acho que é uma sacanagem com o torcedor, esse terrorismo psicológico que ele tá fazendo. Foi perguntado, e aí, você vai ser quarterback na semana 1 dos Packers? Ah, não sei, vamos ver. Pô, precisa fazer isso, velho? Fala, cara, eu tenho contrato e... Não, tipo, eu, eu realmente acho, eu, eu como torcedor dos Packers, eu estaria extremamente desrespeitado acima, acima de tudo, porque se você torce para os Packers, a chance do Aaron Rodgers ser seu grande ídolo é, é, grande, imensa, é, é, imensa. é imensa. É imensa. E é. se eu vejo o meu ídolo fazendo essas coisas, pô, eu ia ficar muito chateado, porque é. não precisa, cara. Se tem uma coisa que eu não gosto na vida, são pessoas passivo-agressivas. Não, não gosto. E o Rodgers é, você... aparenta ser bastante, né? pelas, pelas declarações e, e, e, e etc. É, bastante, bastante mesmo. Well... Não, é... Mas vai ser passivo-agressivo lá em Denver que a gente sabe tolerar. <risos> Terminamos o nosso podcast. Obrigado a vocês que estão conosco sempre. E é isso, né, Deval? É isso aí. Valeu e Beijo tchau. Beijo carinhoso. Fizemos o Será Que, que A gente volta semana que vem, já com o podcast aberto. Aviso os amiguinhos. E é isso. Tchau.